Zapatruzako karabanakoak hor txe aparkatu dute, eta etorri dira, eta hemen daude, eta zala pagoia maa, zeintu. Bueno, zema zaudete, kaixo, kaixo, Juan? Au, pa, egin, no! Se... No, zemoduz zaudete. Ba, ni ondo. Ondo? Bai. Bizitzak ondo tratatzen altzaitu. Bai. Bai? Zega txik estuza tratauk ondo, ba. Ba, lagizu beti ere jendeak lehenengo aldizu egiten dunean da zemoduz, eta bueno, ba, gutxi gora bera, jende guztiak estioa hasieran bizitzari esaten primeran nagozuk bezala. Bai, kare, baina, asten zorrin baza, eta ez da, zezango bai, es... tzu, ba, asten zorri baten baza, haupa, haupa, zelako tempora na dauen, ez da, bai, edo, zelako tempora txarra dauen, ez da? Bai, golako, elkarrezketa txotxoloak izaten ditu, bai. Txotxolismo, bai. Bai, gehiagia, ez da? Zilean dakizu, ez es que gaur super preparaute, etorriga, kardavana, guzti, ah, bai. ze? Gozalo alde ondo gozaldu eta etorri altzate. Bai, baina, ba, bagizu, sepazo jaten, junga, este panaseka zempille, eta lekeixo tizier bueltan, gero ondarrun bebai, geldichu inga, sal, ong, lagun bat saludetako, eta, se loko, se loko Christue, endot, Kale batetik eta gora eskiarak, bakizbo, ondarrun nolan, e, eskiarati gora junoa, eh? eta gero, ema buelti, eta oztabe leko, eta oztabe bakatu bierri zeote eskiarak hori bepastan da, eh? <laughs> ba, bai. Gero, ez pasu izautzen kaliek, baina, karo, ozak, sea, hau zabat da, kalies izautzi, baina besti da kristen aldapi igon eskialak, eta hei, alako in, eskuma, eta oztabe bajatu eta oztabe kale bardi. Ai, ai, ai, ai. gora eta dabilela zapatruztako karabana, Euskal Herri bai. osoan zehar, eta bizitza bere xia dara mazuela, bai. ez batera eta bestera jende ezagutzen ahurtzen, bai, antzerke egiten. Bai, bai, gaina, aran, aran gau bai. E, eh, bueno, ga, baina gaur entzulik egoten di, ez da? Bai, noski. Eta eurek, haupa, entzules! <laughs> eh, bare, ez zindute erantzun. A, ez zindute erantzun. Deitzen badi bai, baina no. bestela ez. Anostiku <laughs> dio da lanetan. dio zuari. Baina, eh, bueno, orda, ake hor zau Gube, menga, alamin zen zapat rustako peñik. E, eh, ez hartu oin, etxain. Ondi nion berbetan. Ez gementenek itzegin nahi dute, behirabide. Baina, etxain, bitxu, eta... Ni... Ez el mikrofonoa, baina etxo, oin? Ai, ama, baina juan ari dala oin izketan. Entxok, lokeat desidida? En baina, baina... Generiko no. Osea, gaizeak, pero, pero genero, pero generiko lehetxe jo. Bai, bakit, bakit, gaizeak gaurku pixkat generiko dala. Eta igula, amaboz minintxutan... Eh... Esto es kula emongo Emporiumongo. Chala chala de Emporiumongo. Gwen just generous partes, ba, pero oiga, cabrón, échale, échale, échale, échale, esta árabe que Bai, biny, bagi susedi Budus penca ungure. Seribus. Seribus. Etchen, etchen, eh, etchen. Tum, tum, tum, tum, tum. Tumbutumbutun. Tumbutumbutun. Tambur dumrak. Tundudin. venga, ta shuba gaiche. Gaurren gehu behar ba, bizitziai buruz. Bizitziai buruz. Ba Zega hipolita, Juan. Ba hi Estepan, lasa iogon. Estepan, asekaz, lasa iogon. Baxa, baxa. Zer, zer. Anan, nik gaur prestarot rapa txo. Rapa bizitziai buruz. Bakizo, zainirin molatela da pila bat, eh? Olako tisu txo. Eta, jakindote, a, joan dina, gizanaren nine, eh, eh, bizitziai buruz. Eh, nik eh, rapa, rapa prepara guat. Naizu kantetia da. A ber, a ber, zain, A ber,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 Ei, zao, aditu, tristesia txekitu, nirekin barra izo, urrun sainkartu. Deban, edo, adiz, abeban, payasoak greban, hauxe da gurea hotsa, gerratearen hotsa, aurrera gure kantue, euskal herria alaitu, aurrera bromie! E, eh, pas! Eh, oizu gina lezu! Eh, eta hori, gaupaxia, ez da bizketa foniko nahiela, eh? Eh, pasa, sekaz, baina, eh, beno, beno, dertxolaria, baina, beto zabiltza, bai, e? Eh? Bai, bai, baina, niri ez jatik beste... Se, se, eh, eh, on, eh, beste Zupeste zerbaitan dakazu, bestea bestibatan dakazu. Ez, eh, nik ez. Es, ez es, ki, bai, gaur returri da kamaleon bakizu. Ah. El, el sabiondo, oza, sea, nire metiku. Eh, Pastigi imot estena. Eta berak, nehi dau, oza, sea, saspitomo egi daltzitzu gaurko, mm. e, gaurkoetan izaten. Zelen, saspitomo! Bizitza ni buruz, karo. Kamaleonek asko daki bizitzarik. Claro, gurus. claro. Nik e eh, bitxu. Eh, Onche sartu vida. Gausaba tingueu. Bera sartzen denin. Vai. Ba, zuke laga berbetan menya. Pero bahatu. Olmena keinigo dio goenben. Sei bai, sei, Kaixo kamaleon, kaixo. Buenas tardes, arrasa. Semodós, semodós. Adituak Arabanako adituak. Bai, bai, bai. Pentsatzenengo eri gandea eta saspitomo toma toma toma toma, toma bisitari uru. Bi Itz, zer da bizitza, bizitza dira, bat da, itza, bizitza eta bestea da eriotza, evidente, koke, etimologikoki, lingüistikoki eta alde perspektibo semantikoaren inguruan, nihilismoaren konzeptu postmodernoaren ilketa eta bat egin nahi nuke hemen. Hauzibat, como se di zelako txapide. Eta ba, ba, hola egunero, Juan? O, es, egun, batzutan gauza interesantik, izatetsu. Ba, baina hai. klaro, saspitomo, oza, saspitomo, toma, ja, esatzen dana, eta e, beste gauza bat, eh. niri bizitzen, bakizu niri Frantzapa, pilo guztate, nire musiko preferidu da frantzapa, baina nire lagun epe baidi eta egon nintzen barixekun bai? durengon plateruenean e, entzuten e, unaiturriagata. Ah, bai? Ai, eta igorre lortza, horre nire kuadriakuk izen zi? Bai, guta gutarrak. Bai, eure, bai, bai nire kuadriati bota iztien. Zergatek? Ba, batene han goen kaltigoi izela, pasien Drpentin kaka zapaldu neban. Eta eztien fuera kuadriati zu eza gure kuaddriku. Horate! Bai, baina hori sortea da, batzuk bai, ze, uzateute sorteo ematen duela, ez, re? Ez, niri unaiturregata eta, eta, etakaro, ertzainak ikube, bai, jo, jazu, jesu zabalda be, asko guztuta jatez, baina niri kuadria tipotaztien. Zer, niri bakizo eurekin bertutan ibilin bai. nintzen, kanpantxun eta ibiltzen ginen, niri gerakuzin eutzen musin jokatzen. Bai, bai, eta auge baina on ja quadriati benia bestimbar dise nintzen eta saludo egin utzen. Bai. A Bilbokoa kafeantzokiak aurkeztu dute hau, ez? E, diskoa, eh, disko hau. Ez, ah, plateroenean eh, nintzen plateroenean izen plateruenean. plateroenean. Ah, horrek plateroenean, horrek eh, eh, plateroi di horrek oso eh, oso abesti politi dauke bizitziai buruz eh eh, kausi, eh, kauk, eh Gau zinok, eh, zelan zan kan zinok, super guapu zan. Bizitzi haiburuz, eh, eh, abai, ez diamantez perla, ez urre gorririk, alegrantzia baino ez dago oh, no, esterik. Eske, bai, eske, oine horre, un miketatxatetan da da bizorre, entera una zozer eta problema Bai, internet bidez, mezua bidali, eta gero bai, laguna kakatu, bai, pistola rizu... hartu eta... Txaten, bai. da bizela, bai, bai... Zagauza tristea ez da. Ai, innatioz, bale, tranquil. Innatioz, zagartatzea zaizun. Ez, abezi, boli... bai, abezi, ah, abezi, abezi, abezi... Entzuno dago pixka batz. Bueno. Politxezun. Zenbat jende zenbat bakar dabe Elkarren berririk jakin gabe Ezin ezer esan ta itzegin Zerbaik eta orduan min Zuen dako, boen. Boen nola dako zu, natioz. Horke, muzika ekin. Igorri eta unaidi dedikatzen azazat. Eta jozu ah, ditak gutar gutar guztizai. Ea, ea, entzungo dugu. Bizitz, ea. Bizitzeko ez izan prizarik zure bidaaren helmuga zuzen zara. Zaborez, presa guztiak, presa guztiak, atzerrik uarte urrunbatera erbez perazuko dituzo eta erritmo geldo geldoan ahostatuko duzu bizitza. Zua zaztiro, ez dago prizarik, pentsa ez azoa zaztiro. Edan ezazu hastiro, maita ezazu hastiro, Ilzeite ezaztiro, Zufritzu ezazu hastiro, Zufritzu behar duzun guztia, Poliki Joanes gero, Luzdea guadabidea, Lazaiagua, Ezerra guaj! Poliki Joanes gero! Lukartu inbina. Iriagara! Iriagara! Poliki Joanes gero! Den bora gehiago izango zuez, zuen pribilagio ez gozatzeko, zuen izerdi azta, zuen ondakinez, az, eta zuen gabeziez gozatzeko, zoazteaz tiro, arren. Ona politxe izan da. Oso politxe izan da. E, bai, baina nixen lukartu izan da, eh? Zue beste zea. Kamaleon enrolioa baino interesgarriago izan da. Kamaleon. Kamaleon, a ber, ez ez esaten duen orain. Pertatik, ez es, ez dakotazunak deitu ditugu una realitate motam hauek alzeman izateko. Ai, bizitza, bizitza, ona hemen momentu honetan premia berezi batekin planteatzen zaigun galdera. Adi, Juan Junda. Es imba de Ceresa e izate ticampo, es izate ticabiatu sansemane tapestalde, es izate isa, e izanik esimba du pere baitate ignilizatze copiarte nindarratera orduane Ceresa non digdator. Eh? Eh, Juan Junda? Eh? Celan? Estaqui ten agon atento a askanin? Es duelako esan, es du daipate orego tagero nere tomoan, le nengo agaldetut aurrenguan duelako. Es que nikistat entenditzen pregunti. Klar... Gero... Irailean egarra gaterriko dira! Galdera dadeserza nondi dator! Bat nikitakit! Eta nora, duaz! Karavana nortizier! Aupa! Aupa karavana! Aura tutatiz! <risas> maraunar.